Fără iubire. Și n-a fost om, schilod, frumos sau cerșetor, să nu fi râs sau plâns, să nu fi dat o coajă din pâinea lui, să nu fi regretat o frunză ca au Iar dacă a ucis, trăind fără iubire și nevoit n-a fost casa să-și apere a fost neînvățat cum se trăiește lângă oameni